E në lëhamdëllillah, në Ahmedu hua në Stainu hua në Staghfiru, o në shheduan la ilahinallahu, ahduhu, la sherika, o në shheduan e Muhammed e nabduhu a Rasulu, e ju halmuëminun, u siku më nefsi bitaku Allah, gjelle gjelalu hua të qaddeset e sma. E lafdërëm të madhin, Zot, fuqiplot, të gjithë fuqishëm, gjithë pushteshmin e madhë, qejve dhe topes me falenderimet më të larta, më të mira, Me të lavdërushme që i takoj në ti. E lavdrojm dhe e madhërojm pafund që na krijoi, na bëri për njerëzve, na bëri për muslimanëve dhe muslimaneve, për besimtarve dhe besimtarëve. E lavdroj dhe e madhëroj shumë pafund që na bori prezant ti më sot në xumah, me besim me shëndet, për ta madhëruar lartsu dhe për t'ju falëti. Te si thot për vetë Aleyselam, nga xumaja në xumaf falën gjithë xhinave të vogla zotin na falte neve dhe familjet tona. Amin ya ja Rabb al-alamin. Mund ka smu pak. Ve <clears throat> besoj dhe ne kemi mungesat tona. Dikush që e shikon profetin apo Kur'anin si gjëra njerëzore, me drejtën e vet, pa e kuptuar dhe pa studiuar atë. Dhe kam frikë se i pjesë e muslimanëve po ti pyetesh për atë ti person që nuk e beson profetin Muhamed. Dhe i thotë që profet, është profet apo s'është? Ti dhe i thush po, a i të pyt pëse. Ti nuk mund të i thush dhëtë se kështu e kam dëgju për gjuma. Asë nuk mund të i thush dhëtë sepse jam me origin musimam. Ti kështu duhet shpërthesh me argumente qovë dhe pak për sakta. Dhe provedi Muhammed a.s. përgjigja parë, kush është? është profeti i cili u argumentua pa linda i nga shpalet e më parshmet, qartat drejtë për drejta që të regumë për cilësit dhe pa mjënë ti. Argumentet për dheja në qy nga qasti kur lindi nga emineja, format që jerdën argumente dhe dhejnë moshën 20 vjeqare pa jartë profetësia. Dë gjeshë argumente plotë. Argumentet e ti tja është zakon shvet pa fund, me urtësi pa fund janë nga moshët 20 që erdi provecia dheri 63 që i dha shpirtin të madhin zotin që ofshin fal. Dhe argumente pasaj se dhe koha është e gjatë 1436 vjetë, argumente të atyre që a i thadhu vërtetun dhe pasusit e mdhej që erdhen pas ti të regun që a i shte i vërtet. Kë është përgjigje shkurëtër, përgjigje pak ma e holë, ma me fine e se vartët, cilin do kesh përbalë. Për tjetër, duke i fol një student studentit, do në një gjuhë tjetër. Për tjetër, një koleg në punë atij që kanë punë. Për tjetër të bën rasti me një që është profesor. Prandaj sipas njeriu që ke përball, duhet t'i japësh argumentet që meritojnë. Sipas mundsisë, unë do të them vetëm një fragment sot, se kemi thënë që Utbe i kemi shkurtra, un do unë të përmbledh këtë Utbe në këtë rast me lejen e Zotit, sa të jetë moti, nzejt në formën e historive, sepse edhe merret kuptimi dhe koazia nuk është e madhe. Profeti Muhammed alayhis salam vitin e 7 kur ishte në Medinë, mbasi konsoldoi Medinën dhe besimtarët arritën nivel të lartë besimit. Amanetin hyjnor, duke qenë profet i vërgjull botën, i dërgoi letra gjithë princave të botës, dhe njëri të prityrë që i dërgoi ishte Herakliu, i mali i Romës, të Bizantit asaj kohe. Dhe e ftonat të, të besojnë në Islam dhe i tha drejt për zdrejtin, nga Muhammed i dërguar i Zotit te i mali i Romagëve, apo i Bizantëve Herakliu. Të thejmë që të boshë musliman, dhe pastaj taftosh dhe poblin tëndë, në që ofse besonish problemin e keni dy fish, ishin kristian. Në që ofse mohon t'i e mërë më gati në dy fish se hume dhe poblin tëndë. Dretë, kajqë, dretë për zrejnë dhe pastaj dha, edha jeti në Kuranit që fletë për ehlil kitabot, për atyre që i ka rdibri për vara. E mori dhe elezoi, gjëbën njeri u menë që i të shumë, i sikon disa shqiptarë që nxitohan s'është profet Kurani s'është i brëzi Zotit po mirë jer, a e studiovë jer a e perceptovë a pyete a analizovë pse u ngjinaf Herakliu ishte mbret i Madh ishte edukuar qindjep ëh ëh gjithë filozofët, gjithë shkencëtarët asaj kohe e edukonin fëmijën atin që do të bonte mbret pra fëmin e mbretit dhe kishte dituri dhe vizion dhe zujarsi e lexoi letërën dhe tha është e thjesht kthe duhet bëj çdo kush në fakt është e thjesht Çe un ta marr veshë a është profet apo jo? Se profecia nuk është diçka që erdhi vetëm Muhamedit dhe, Muhamedi dhe s'kishte të tjerë. Profet kishin ardhur nga Noë deri ke Isa apo Jezusi. Këshu që duke qenë kristian, këy kishte të qartë në librat e shenjtë që janë përdorur profetët dhe tha për ta kuptuar çfarë? I ballafaqoi me profetët e tjerë. Dhe i tha aty komandantit ushtrisë Diltha dhe shikoi të mëngjesh një, disa njerëz që kanë ardhur nga Arabia, nga vendi që M'ka dërgoar letrën Muhamedit. Ço i tha? Njëriu mendjem don ta studioj, ta shikoj diçka që i vjen. Dhe gjetën tilin, desh i madh i Zot, kundërstarin më të rëfts provetit të Mekës e Busufianin, kryekomandantin dhe atë që ishte armiku më i madh i profetit atko që ishte në Medinë. Ky ishte i pari Mekës, armiqësit më i madh që kishte me profetin që ishte në Medinë. Dhe disa nga arabët që kishin ar për tregti. Dhe ja solën, i tha, "Kush jeni?" I thanë, "Nga Mekë jemi." ka i që të ka dërguar letrën. Kush është i pari ju i than ato i Busufiani? U madesi i pari Mekës. Tha si ke di raportet me atë? Shikojë njeriu zgjuar. Tha nuk i kam mirë armi që kemi. Sa dil para ti? Dhe Busufiani doli para, i tha këtyre që janë mbrapa, po fjalë mreti që nëse gabon tikën koka. I tha atyre nëse më qofse ti më gënjen për atë që do ta pës, ju për gënjeshtroni ose do dënoheni të gjithë. Edhe ushtangën ato. Ne Abu Sufjani zguxojme kënyj. Tani do analizojote dhe fakten këtë ne e kemi borx, duhet ta dëgjojmë mirë se e para na shërben neve se si mund gjendet se a është përvet Muhamedi Alayhis Salam apo jo, por për ato që janë jashtë. Për ti msu dhe për ti rënjos më shumë, shikojeni. Doli Abu Sufjani dhe i tha: Kyçi pretendon se është profet. Nga çfar fisi dhe familje ka ardhur? Abu Sufjani i tha nga fisi dhe familja më e nderuame. Tha ai: Tha, kjo po thot që jam profet, atjetë të kjo të karabët, meken, medine, ka të qytetët që i keni, për pare këti që thot jam profet, a është motë ke ju që dalin herë pasë herë e thoi njemi profet? Jo thot asë një së thot kjo ishte i pari. Tha, dyrë, tha, babaj i këti, pra Muhamedit, dhe gjysh i këti, a kanë qenë mbretër dhe me pushtet? I tha, jo, kanë qenë si eshtë, po të ndërru më fisin e vetë. Ate erë Sigojë si analizonte, çdo pyetje nga këto ka një thelb për të vërtetuar, a është profeti Muhammed Ali sallallahu alajhi wasallam profet apo jo? Po s'dëgjon sot këto që zihen asgjë, që nxiton, që kanë knajësi me dalin televizor. Po flasim njerëz të thëlluar, njerëz që qindjep ecin me arsim. I tha tjetrën, sa a ka gënjur në, jërë njëtë në pra jërë një herë një jetë në vet? Pra çarmorshi erdhi në provincia 40 vjeç, nga i vogël deri 40 vjeç, ka qenë gënjeshtar? Sa buzufiani asnjers ka gënjur. Isha njerzit që e ndjekim, janë të varfër apo të pasur? Sa më të varfërit. Sa po? Sa po të sem pasusit që shkojnë mbasti, paksohen apo zmadhohen? Sa zmadhohen dhe shtohen. Prap kjo ishte thel. I pytjat ma dhe tjetër, që jene e ndihem gjithse cili përinesh Tha kur bon besimtar pasusit e ti I largohet nga një nga besimi duke urry atë që pranoj Tha i kur Të largohes nga istami duke urry Se së t'ka shiu Sepse nuk është që shi natyrshëm Tha kur nuk ka ndod Asi er Tha qëfer të raporte shkini pas me tëj Tha jemi në luft aktualisht Në luft tha jeni po A ju ka mashtru në jer Qovë se njëri ju ka i kojë që duhet mashtrojë është lufta. Se shkon situata, a i shkritikës a luet me jetën dhe kushe ka në gen me mashtru mashtrojë dhe në pache, po në luft mashtrojë shumë fish. Tha oju ka mashtru në jërë, tha kur nuk mashtron? Tha qëfar ju urdronë atërë? Qëfar ju urdronë këj njëri? Tha na urdronë të adhërëjmë zotin një dhe njëtë vetëm, edhe pa urtake dhe pa shokë. Dhe na thotë faljuni ati dhe falenderoheni atërë. Maj një lidhje të fare të visnore, i një të moral që mjebe një zëqatin dhe silu një mirë me njerëzit. Mendojë Herakliu i madhët, tha, ajtip se t'i bërë akto pyqe. E pëzuvjani ishte aty, jak së të marrë mendjen, armisia dhe urejtja, nuk e kështë analizua si e provetit se do ishte bërë musiman me ko për vara, u do të të të gjodë nga Herakliu. Sa e di pse të pyeta, këto pyetje që di bora. Tha dëgjoj, të kuptonish. Tha, tash nga çfarë fisi dhe familje vjen dhe pse vjen nga familja dhe fisi mirë se nuk ka ardha si profet më përpara, vetëm nga familja më e nderuam dhe nga fisi më i nderuam. Tash, çfarë është mot te kujt që dalin her pas herë njerëz që pretendojn profecin, se po të ishte mot ndoshta edhe ky do ndiqta të tjera të përpara, në fe jo. Dhe kjo mshton sa forcën dhe besimin që ai është profet. Tha të pytaj që babaj ose gjyshi, a ka pretendu, apo a ka qenë me pushtet dhe ka pretendu pushtet, dhe jo, se më qofë se babaj ose gjyshi të pretendoj që dhe ishin me pushtet për para ti, do kërkon të pushtetin e babaj dhe gjyshit. Tha të thash, shikojë, a ka gënyu deri sa jerdhi, deri sa pretendoj që është profet, më tha të jo, si mundet i njeri mos këtë gënyu në raport me njerëzit, viko në moshët 20 vjeqare që pishit njeri u dhe të gënyu në raport me Zotin Skordono nëd. Sa të pyeta, kush e ndjekën varfrit apo të pasurit? Më thënë të varfrit, kshu ka qenë me gjithë profetët e Zotit. Njerëzit e varfrë janë më të sinqertë për ta pranuar Islamin dhe fen fillim. Se të pasurit bëjnë pragmatizmin që a kanë ai lek kjo punë apo s'ka. Drejt. Famë shof se e kanë pranuar të varfrit, kshu ka qenë gjithmonë me profetët. Njerëzit fillim që kanë hyr, janë më të sinqertë dhe më pa të prek nga dynjaja, janë ato që janë të varfër. Sa të bëra i pyetjet mëade? Njerëzit që e pranojnë këtë fe me dëshirë, alargohen duke u rrëhy atë, vlladhe mode të nderuar që janë në xhami të Begatofti madhi Zot. Qofse feja islame nuk do të ishte natyrshme. S'do të ishte për Zotin që na krijoi. Nuk do të ishte e bukur dhe e pastër dhe e këndshme. Do ta mbani njerzin 2 muaj, 6 muaj, 1 vit e do t'ju bote e mërzitshme ajo. Vetëm feja e të madhërishmit që zbriti Kuranin dhe Islamin dhe kryoj njëri Unë i rakordoj këtë dyja që feja e vërtet Kër vjen zemrën e sinqerën Ajo ngele përjeqme Thamë qofë se njerëzit që e pasoj nuk largohen nga besimi Kjo është besimi i vërtet që po urë njës në zemrën Nuk largohet ma Mundet për e i pasion Për e i epshtë të qasit ti të të, të frenohesh Por kur të au reshate Nështë Së aje që është e bukur, dhe aje që është e mirë, dhe aje që është e këndshme, dhe aje që është e pastor, nuk mund të rejet, ajo gjithë mund të ashturohet. Pra ndaj të pyta dha për këtë. Tha, jeni nko luftë edhe unë të pyta, a ju ka mashtru ndë njërë, në thejo, a si jërë njët në tyre s'kanë mashtru profetet. Turbë është për musiman sot që gjenë musiman mashtrus. I thot vetës musiman që ndjekë profetin Muhammed, gjithë jetës Gjithë jetën s'ka gënëjë ijer, edhe për para s'do bën për vetë. Jo më proveti Zotit. S'ka mashtruar as për para për vërcisas mbrapa. Në Ndë thush ti po para se ti ishe musliman, normal që njerzit mashtrojnë. Po po them tani në Islam, të riju, kujdesu. Bo musliman ashtu siç kërkon Islami. Do ta bojë mbar Zoti mos u gënje. Se pa i çik gënjeshtë nuk ecën para, pa i çik mashtrim nuk eci dot. Jo, jo. Pë, duke i lën këto do të hecësh dylljan ahiret, do të bekojë mati Zot në dylljan atje ku do shkojmë largoju këtyre gjërave. Tham se që kur të thash çfarë urdhron, më thei që për të fal namazin, po para kësaj për të besuar Zotin një dhe njët vetëm. Për të fal namazin, për të marrë lidhje farevisnore, për të pas moral dhe për të qenë mirë me njerëzit dhe për të qenë fisnikta, kjo është feja vërtet. Ato që ishin prezant u Herakliu i madh. Tha, kjo është e vërteta. Tham qofse të gjitha ato që më that Janë sakt a shusish më përgjigje. Me më dhënë e jërë shansi vetëm se s'kam shatë bëjktu se me marë veshë që unë bohë mu si manë më vrasin dhe më rëdzojnë nga posti. Po me pas mundësime të ku e kam ditë që do dali proveti fundis se kam ditë që do dali nga arabët dhe nga ju. Kanë më nusë nga benë Israelës që dole në shumica, ose kanë shpresu nga Roma me që ishte pushteti madhë. Zoti gjëllësise e soli aty ku vlerësojë vetëm dhe veja dhe ishën fise, dhe ngrejt i shytetrimin më të madhë që pa historia pëtërore që quat me nder dhe me fisikri islam. E solli aty ku vresin njerëzit për ideve, u derdë gjaku i qindra vetëve. Pas çdo lloj civilizimi, pas çdo lloj kulture, pas çdo lloj filozofie, pas çdo lloj shkencë, e solli aty një person që zditën shkrim dhe qëndim që ishte Muhamedi Mustavaj alayhisallatu wasalam për tregu që është i Zotit gjithësisë e joj njerëut dhe nga aty ngreti qytetrimin e madh të pastër shkencor, burim të pastër shpirtëror, fisnik, i mençur, vizionar, sistemi islam i cili i dha lexion botës për vite e për sheku të tëra. Tha më shëfë se të mu i për të shanci E Busufjani ishte akoma armik Tha më shëfë se të mu i për të shanci Ta takoja këtë person E pa e Busufjani këzhu Tha do t'ja laja akom për të ati Mohamed Musavas Njeri u menë qëra A i ishte në meke, a i ishte në medine A i kështë afer Nuk u bo akoma Mbra pa shbo musimane Busufjani Musimani mirë Po dërën këtë këtë kësë ishte Kë i ishte me kilometra largë Qështë që sa kanë Se thojnë, thojnë, islami ka i betet ma dhe me ignorancë. Alio radiallahu anhu thot, kam përborgë dhe gjejë durim të madhë, ti ndryshoj njimi djetar dhe ti boj musiman, nuk mund të mdo të boj një ignorancë. Kësë ishtë asë musival, menë qëria. Ditoria që kishtë e do një konkluzioni që proveti Muhammad al. sëlam është provet. Dha i e latë kulturën e madhë dhe islami që shuhet. Për të mbyllë, Në basë kështë ndrujë jetë provetja a.s. Herakliu që erdhin basë ti, në atë ko e drejtoj të jëmetin islam muavihu. Dhe thotë Herakliu do t'i dërgoj tre pytje. Do t'i aboj tre pytje muavihu të shikoj. Këto besojnë në i besim që rrjetë nga libra dhe shedha po kanë në i besim pagan pavlerë. Dhe në faktë i bon tre pytje të qukishme. Pytja e parë, ishte më trego për tre gjera që s'kan pas baba dhe nan dhe s'kan pas qifzim dhe kan ardhë n Rejgjera, që s'kam pas qëtëzim, s'kam pas babë e nënë dhe kanë jetu gjalla në këtë botë. Kërë është si pytje pa mundë. E dyta, pytje që bonë, është i vend në tokë, që vetëm i jërë, drita djelit ka shku aty dhe s'ka shku më pasasaj. Dhe për të borë që i më nga trushme i tha, ku shë është a i, që s'ka pas nevoj për nënë dëvinë këtë botë, dhe i ciljës ka pasë nevoj për babë. I lezoj muavihu për qastin, tha turpi madhë, po si këthymë përgjigje e rakliutë. Dhe pytën, kush mundi api përgjigje këtyre? Gjithë shkun ke deti i komendit Kuranit, a ishë u qytë përkthysi i Kuranit famlartë, pra përkthysi se e komenton të qartë, djali i gjajës për vetë, a.s. abdullajbë një abasë. Shkoj dhe e thrasin i thanë, ka tre pytjët vësht dhe duhet me i këthy përgjigje Herakliut. Ishte qështë e diturija tani, hyllore. Dha i më ndoj tre pytje kështi se që janë. Erdi, kuri pa, në pase një lodhë kotë. Ato ishin klasës parë. Me gjese, unë e ditë, a një që i shtrumë të shumita në nëzha nuk ishkon të mendë, por për atë e a ishte i lartë shumë. Detë është qëjti komendit kërani deti dituris i slane. Djal i gjajës provetit Alej Seram, Abdullaj Njabas i pa ore i than ato që janë të tre gjëra dhe ne emi mësu që ka nevoj për qifzim ka nevoj për bapër bapë nëngë që të bëjt i gjëjt gjall tha mos u mërzisni shkopi i musajt që e odhi shkop dhe u gja bëjt gjallë dhe veja e salijut që dolin nga shpela edhe dashi që zbitin nga qenetit i Ibrahimit Aleselam janë tre gjëra që i tha i gjithë fëgjishmi bëjt dhe u bëjt bon qas pa qifzim pa bapa nëngë tha aty ju kujtun va po pasha zotin, kjo Pash zodin e madhë Si mund të kedi vend që e shikon njërë Djeli se shikon mojë, shikon e se shikon Dhe këshu është në fakt Djeli jo, bjen në tiranos bjen Tha, po bo, vërtet, është e vërtejet, është e sakt Tha, pas ka boj pëjtje Interesante sa kur musa i mbath provedi i fuqishëm Allah, i Allahut xhalleshanu po i viti faraoni me ushtrinë të mbasi dha leje t'i ikin bani israelit dhe, dhe ngeli përpara detit dhe maleve dhe gjithu friksuan dhe than s'ka më rrug dalje tha kel lain ma'i rabbi sayahdin ai tha jo se zoti im ësh me mua do më japi udhëzim i tha ai gjithu fuqishëm i drejtëojë shkopin ton drejt detit dhe ju hap dhe u bën 12 rrugë për 12 fisën e bani israelëve dhe në këtë çast kur u hapsen thiaj detit dhe erdhin drita i diellit dhe e preku tokën dhe kur u mbyll që u permit faraoni nuk e pa më të djeli deri sot që ne jetojmë. Tha po pasha Zodin e vërdelusht. E sakt, sa nga kanë gëtru i qik me këtë, është një që ka ardë pa nën, e kjo tjetëri ka ardë pa bapë. Tha kjo është me thjeshtë e dytë parët, pa nën erdi Ademi, pa bapë erdi Isa, Jezusi. Tha këthejni për gjithje dhe thojni, e er tjetër nga bërë pak pëtjim më të vështira. Shugjel Amdurillaj, robbil i robbilal e min, i qofsh Ne duhet vlezër motra nderuara, me merak ja u them, ne duhet kemi të qarta disa argumente për ventongun çmësi tjetri, a është për vet Muhamedit e selam, ti radhisësh argumentet njëra pas tjetrës. Jo ti thua, pyse çiki mami se ka marrë di rihud bet mirë për këtë punë. Nuk është kjo. Regjistroi, lexoi, memorizoi dhe shpjegoi se keja e Zotë i a për për Koranin, ka amanetin e Zotit Gjithësis. Apo të pit për Kur'anin ka nevojë për argumentet e veta. Zoti i plot fuqishëm na faltën e udhëzoft në më të, të mirë.